היפופוטן! אל תכעס ואל תרגז ואל תדחוף אותי אל תכעס ואל תרגז ואל תדחוף אותי הוא באולפן ד' התיישב לו כבר האיש המעצבן ביותר בעולם שהביא איתו מזוודה ענקית מדוע מזוודה איש מעצבן? שלום לך, אתה עדיין כאן? כן, כן היום הבאתי מזוודה כי פתחתי סוכנות נסיעות סוכנות? שחקן! אני נוסע הרבה מאוד אז אמרתי למה שלא אפתח סוכנות?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 נו באמת, זה ממש מסובך לפתוח סוכנות נסיון. אז מה, יש לי קשרים בחלונות הגבוהים! עם מי יש לך קשרים בחלונות הגבוהים? עם מי? יש לי קשרים עם מישהו מולי גראוס, עם ארי גיינשטיין, עם זאתי, אתה יודע, אהה... אני מוכן להתערב איתך בלחיצת יד, שאתה שוב משקר לי. תביא את היד. אני מוכן להתערב איתך, שעם היד הזאת שאתה לוחץ! כיבדתי קודם באר. הייתי בעפולה, הייתי באילת, ובשמורת החולה חתכתי לנסוע לעט. טוב, אם אתה באמת, מה שאתה אומר, אז תסדר לי טיול. מה זה? תארגן לי טיול. אין בעיה. את הטיול של הבני מצווה אתה צריך? לא, לא, לא, אני רוצה טיול מאורגן. בצלדן אני אותך. אני רוצה טיול מאורגן. לטורקיה אולי תביא קצת רחת לוקים למשפחה? ברצינות, בתור אדם שמטייל הרבה, הייתי רוצה לדון עמך. לדון אביך! אתה היית בכלל בחוץ לארץ. שמתי אצבע ויצא ים! אז הלכתי לים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מה? בשלושתם יש 90 אחוז מים! אה, אה זה, זה לא מדויק אבל! זה ממוצעים עכשיו היה. היית בחו"ל או לא? בטח, הייתי בסטונג' באנגליה, לא משהו, עם קצת גימור, אה. היו עושים את זה יפה כמו באשקלון, בפארק הלאומי. אה... רק מי שמכיר צורק. ומה עוד? הייתי באמריקה, הייתי את הפסל הגדול עם הגלית האמריקאית הכי גדולה בעולם. נראה לי שאתה לא מבין כלום. היי, עם גישה כזאת אבל זאתי גרועה, וזאתי גרועה, וזאתי גם גרועה, עם בלעי הרצויה. אתה לא יכול להמליץ לי על אחת. הנה, זאתי! אני ממליץ להרוס אותה. טוב, עד כאן נמאס לי, די, צא מהאולפן. צא בלשון ציווי? קדימה, לך הביתה. עשה בזירות. סבא? קורא לי סבא! מה זה היה? כבר אמר לי פעם סיני חכם וזקן אחד. כבר אמר לי פעם סיני חכם וזקן אחד. זה שאני שיחקתי עוד אה! מה אתה מוכר? קח לי הרציזה לאוסטרליה. לאוסטרליה? וואי, תודה. אבל זה רק כיוון אחד. מה לעשות? כיוון אחד. תשחק עם קנגלו, שלא יגייס אותך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה